ocelllent 107.6fM. S'acaba la setmana, enrere queden les tres i les preocupacions.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 Bona tarda, i cellentines. Obrim la paradeta. I és que avui tenim un horari diferent. Avui l'entra nosaltres comença a les 7 i 10. Una hora per endavant. Una hora que nosaltres parlarem de com passa la vida. I és que si la setmana passada vam tenir un programa breu, però intens, parlant de la infància, avui ens toca parlar d'aquesta etapa tan bonica. Aquella etapa que té tants canvis. L'etapa que un deixa de ser, aquell nen, per convertir-se en aquella persona adulta. Però tot això són uns quants anys. I uns quants anys que van dels 12 als 20 i tants. I és que els estudis més més recents, ens parlen de que aquesta pobertat, que era el canvi abans en la vida adulta quan ja un es convertia en un home o una dona, cada vegada es va retarçant menys. I així tenim ara encara gent de 30 anys vivint a casa i fent jove vida de joves, vaja. Així que ja ho sabeu, els adolescents avui són el plat de cada dia. Així que nosaltres tindrem una sessió, un programa interessant, diferent i amb molts reptes i espero que avui moltes sorpreses. I avui serà un programa especial programa especial perquè tenim col·laboracions especials, col·laboracions que ens vindran a explicar el seu punt de vista, com viuen, com senten la vida, què és el que valoren i què és realment el que els fa moure en el dia a dia. Perquè aquesta és la joventut que mou el món, la que ens fa bategar a tots, la que un dia seran els ciutadans del demà, els que podran anar a votar baix el 28 de novembre. Doncs ve ja ho sabeu, sallentins i cellentines, nosaltres avui parlem en llenguatge de joves i per fer-ho comencem amb un tema Important, que té una moralitat que crec que ens agradarà. Després ens la comenta una jove. Us deixo amb Dani Martín i 16 senyitos.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 Ahora me gritas en el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parte que el amor me calma, me calma. Si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 Ahora me gritas, es el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma.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 Corriendo tantas partes que olvidé En mi tiempo ya T'en sap que campania té cuit. aquí, volíem escoltar un tema musical volíem escoltar el 16 senyitos però no ha pogut ser i és que la vida doncs és molt rica i hi ha de vegades una d'improvisar doncs bé, en Martí mentrestant ha improvisat i ens ha buscat un altre tema d'en Dani Martí i el seu grup el del canto del loco i ens explicava el tema Peter Pan doncs bé aquests temes que són tan populars que la gent jove escolta tant que són lletres de cançons, com hem dit moltes vegades que ens diuen moltes més coses del que simplement un ritme pot aportar Doncs bé, avui ens agradaria que una experta, una jove ens expliqui què és el que ella en d'aquesta cançó? Per què t'agrada en Dani Martín i per què aquest 16 anyitos? Olga, bona tarda. Bona tarda. Benvinguda. Merci. Olga, estem de celebració? Sí. <laughs> és que demà l'Olga celebra el seu aniversari. Olga, moltes felicitats. Moltes gràcies. Un desig ben especial el temps a punt ja, no? Sí. Doncs bueno, Olga, què tal aquest tema? <laughs> és molt maco aquest el, el Dani Martín pels joves jo diria que bueno, és dels seus preferits perquè bueno, dels 50 en amunt no crec que ningú l'escolti més aviat cap a baix però aquest nou disc que ha tret en solitari està, està molt bé perquè parla d'ell quan era petit, les seves experiències de petit i en especial aquest 16, és anys que és una cançó molt maca què, què, ens, què ens parla la cançó, què diu la lletra? Bueno, ell de petit, quan tenia els 16 anys, que bueno, veia la, la, la vida molt diferent de la que veu ara. La veia, doncs, sense problemes, que de gran seria... ho tindria tot, que era, bueno, amb la violència, diguéssim, se solucionen les coses, i, bueno, ha escrit aquest tema dient encara, tot això, doncs, pues, no, no val per res, que ara les coses se solucionen parlant, fent-les ben fetes. Per tant, aquell impuls que sembla que quan un té doncs, 16 anyitos, com diu el nostre cantant en aquest tema, doncs vulgui menjar-se el món i pugui aconseguir tot eh, la força física, com tu deies, quan un arriba més gran a madurar, parla i diu que parlant s'entén la gent. Però Olga, aquesta realitat tu ja la tens. I tant. Olga, tu com et sents? I aquesta perspectiva que diu la gent és que els joves són, és que els joves diuen, és que els joves no ho entenen. Tu com ho vius? Com et sents? Jo ara, en aquests 14 anys que faré jo, faré la vida molt feliç, <laughs> evidentment. Però, bueno, això que es diuen que els joves no pensem en res i tot, jo crec que és una metàfora, perquè potser hi ha joves que no pensen en res. I hi són, oi, eh? Olga? <laughs> i són. Però jo diria que altres no. Altres pensen en altres coses quan seran de grans. Els joves viuen més pel futur. I bueno, quan som els sembla que ens anirem fent grans, pensarem més en el present. Però, bueno, ara en el, fu en el futur, què serem de grans, què ens agrada fer ara? Què t'agrada fer, Olga? A mi, la signatura? A la o... signatura, en la vida acadèmica, fora de la vida acadèmica. Què mà... és el que a tu t'agrada fer? A mi esport. A tu t'agrada fer l'esport. Per què I... et reporta fer esport? em desfogo, diguéssim d'aquesta manera em desfogo i tinc una vida més saludable i que jo crec que tots els joves haurien de fer una mica d'esport diari per ajudar a cremar aquesta adrenalina que portem a dins ah, això però sí i cada jove diguéssim, té una mentalitat diferent no tots els joves són iguals no tots els joves ens agrada fer esport ens agrada fer sofà, diguéssim... Cada jove és diferent, cada jove té un món diferent. Cada jove té la seva visió de la realitat mm. i la viu com més li agrada sí. i de vegades és un reflex del que té més a prop, no? Mm. Doncs si un jove neix amb una família que sí que els agrada fer coses i que anem endavant i que doncs col·laborem amb activitats on doncs sembla que el jove també... Mm. Però de vegades els fills són iguals que els pares. Tu què em diries? No, jo diria que els joves naixem amb una personalitat i els pares, bé, bueno, ens la fan creure, aquesta mentalitat. I hi ha nens que, bé, bueno, els pares són completament diferents. O sigui, el pare pot ser molt egoísta, l'altre nen pot ser molt solidari, però, com t'ho diria, no sé, cada família és diferent i cada nen també és molt diferent. I la família influeix a vegades sí, a vegades no. Uh -huh. O sigui, la família és un factor que hem de tenir en compte, hem de tenir en compte també tots aquests espais. L'Olga ens deia a mi m'agrada fer esport perquè és el que ella l'omple, aquesta vida saludable i a més a més li permet treure aquella tensió que va acumulant en el dia a dia. No? Uh -huh. L'Olga és l'Olga i ella ens diu no tots els joves els puguem ficar dins, dins del mateix calaix. I això és important perquè de vegades quan un és gran doncs sembla que són joves i amb aquesta etiqueta doncs justifiquem algunes conductes i hem d'adonar-nos que no tots els joves tenen el cap ple per dalt i que hi ha molts joves que tenen molt clar què volen i cap on volen anar. Miquel Àngel, i aquest recorda tu quan eres jove o aquesta vivència que la tens tan a prop d'aquesta jove? De l'Olga, què ens en diries? Um, que... <ríe> aquest germà sí. en Miquel Àngel, el nostre col·laborador amic i sempre aquí en Miquel Àngel avui té l'Olga, la, la seva germana, és la seva contartuliana. Sí. L'Olga és la protagonista d'aquest programa, amb en Martí que és el jove amb veu masculina que tenim a l'altre costat esperant En Miquel Àngel, i aquesta germana, aquesta jove és molt diferent de la teva joventut? Mm, no et pensis no massa, jo crec que ens assemulem força <ríe> Jo crec que sí, um, amb el tema de l'esport no tant, perquè um, jo, no, jo no he estat mai esportista, m'he mogut més per a altres àmbits, però, però amb pensaments i, i amb la manera de ser crec que, crec que sí. Per tant, aquesta influència de família sí que ja és palesa sí. en el vostre cas en el nostre cas, ens sembla que déu però bé, en Miquel el diu jo no sóc tan basat a l'esport, no eren tant però també tenies aquest altre aquestes inquietuds s'havien d'anar cap a alguna banda quines inquietuds tenies quan eres jove més jove Bé, bueno, les meves inquietuds sempre han anat més cap a l'àmbit cultural d'associacions i d'entitats i coses d'aquestes així. I jo sempre m'he mogut més en aquest àmbit. I és on també, a part, també he fet moltes més amistats amb jovent que compartim si fa no fa idees semblants o inquietuds semblants. I, i bé, més o menys per aquí. I que encara, encara continuo fent. Eh? Que són coses que que van perdurant. Els anys que separen els dos germans no són gaires, encara que poden semblar moltíssims si els tinguéssiu al davant. Doncs l'Olga està a punt de fer els 14 i el seu germà ens té uns quants més, però no, no arriba als 25. No, És a dir, no, no hi ha ni 10 anys de diferència, però les seves perspectives i les seves realitats han sigut molt diferents. Com ha sigut el pas de l'Olga per l'escola? No per l'institut, per l'escola. Com el recordes, Olga? L'escola, com el recordo, Home, a l'escola recordo més d'anar a jugar tot el dia, a l'escola tot el dia te'l passaria jugant tot, amb les amigues tot i amb els mestres a vegades amb els mestres, tu passes molt bé t'ho passes molt bé al pati, el pati jo sempre sempre feia altres coses que a l'institut no faig per exemple, sempre jugava a futbol al pati sempre jugava a futbol i estava les meves amigues les deixaven en un altre món i en un altre món elles però, no sé, a l'esport, ja, com t'he dit abans, a l'escola també era un factor que m'emocionava. Important, no? Sí. I el pas a l'escola per Miquel Àngel com va ser? Um, bé, jo crec que si fa no fa igual que ella, però també diferent. De fet, són d'altres generacions. En aquest, en aquest punt és on no volíem arribar. Que son, representa que a la societat els cataloga com una mateixa classificació els joves d'ara. En Miquel Àngel és un jove d'ara i la seva germana és una jove d'ara, com en Martí és un jove d'ara. Però tots ens fiquem en el mateix calaix i tots cadascun tenim realitats i percepcions diferents. Mm. I són molt pocs anys, no ens arriba a 10 anys, com dèiem abans, però és una generació molt diferent. Per què deies que parlem diferent aquesta generació? Explica'ns. <laughs> Home, suposo que clar, jo quan vaig acabar a l'escola sembla que era l'any 97 una cosa així um, bueno, um, jo crec que uh, com que la tecnologia evoluciona moltíssim i tot això um, clar, abans es parlaven d'uns altres temes que ara actualment no es parlen ara tampoc et podria posar un cas, no? Però, per exemple, l'internet mateix, jo recordo que tot just quan anàvem a l'escola ens en, ens en ensenyàvem petites nocions i ara, evidentment... Tenim les PDIs ja tot dia a la classe. Sí, exacte, mòbils i coses d'aquestes així que nosaltres no teníem i que ara ells ara ells sí, inclús a l'institut els primers anys d'institut vull dir que, clar, potser abans ens movíem per d'altres coses. Mhm. Uh -huh. Els, nosaltres teníem altres formes de comunicar-nos Potser altres formes de sortir I, per exemple, el Facebook Els dos esteu en el Facebook? Sí, sí. sí. Um, Quin no us en feu? És el mateix que en fa l'Olga Que en fa el seu germà? Jo crec que hi estic més <ríe> No pas ella Sí més. Sí, sí? sí? sí. Però, bueno, l'utilitat ens sembla que si fa no fa... És la mateixa. la mateixa. Molt bé. Mireu, ahir llegíem a la contraportada de La Vanguardia, sortia un expert que ens parlava de les formes de relació social i ens deia que els dilluns de 10 a 12 del matí és quan més la gent està connectada buscant el Google. Doncs perquè la gent... És un dilluns al matí i així s'entreté una mica i passen les hores una mica de forma més distesa. Però ens deia que l'ús més gran de població que fa servir el Facebook són gent a partir dels 40 anys. Què penseu amb això? Diu, no són els joves, com tothom creu, sinó que el Facebook, qui més el fa servir, són persones de més de 40 anys. Bé, és possible, no di pas que no. Vull dir, hi ha gent que mitjançant el Facebook ha trobat eh, companys o, o gent que fa molt temps que no sabia res d'ella i que gràcies a aquesta eina doncs, doncs han pogut tenir contacte. Diu que no, això també a vegades fa una certa gràcia clar, això no ho sé, perquè jo, per exemple, el Facebook tinc molta més gent de la meva edat que no pas més grans o més, més, petits. Grans o més petits i l'Olga? Jo, jo tinc bastanta diversitat tinc molta gent gran i gent de la meva edat i alguna vegada nens així petits però jo al Facebook m'hi passo molt poca estona El Facebook, o sigui t'hi està cinc minuts i ja no, no li trobo la utilitat i bueno, ja està molt bé. I en Martí, que ja el tenim aquí. Martí, quina és la teva visió del Facebook, d'aquesta realitat? De la teva percepció? Com recordes tot aquest pas per l'escola? Home, potser també el que he logo És més de diversió, és més de passar-t'ho bé, de treballar, però treballes d'una altra manera, d'atendre les coses d'una altra manera. És clar, tot canvia. Martí, a tu què és el que més t'agrada? El que més m'agrada de a la vida de la jove. Ets un jove de la realitat d'ara, del segle XXI de Sallent. Què diries? Home, potser això, aquesta llibertat que tens de potser fer encara viure bastant molt la vida, de deixar una part dels estudis, tens moltes tardes. Que és clou, hem de dir en defensa els estudis, que és l'única responsabilitat que tenim els joves. Home, depèn. Sí. Imposada és l'única que tenen els joves. Sí. La de formar-se. Hmm. No? Perquè a vegades pots compaginar els estudis en feina. Exacte. però els, els Encara estudis... que no sigui la feina que t'hi vulguis dedicar. Que sigui que un impàs per, per, per complementar, ah, sí. no? Sí, sí, sí, que és veritat. Digues, Martí, perdó. I de l'ús del Facebook, home, jo també cada cop m'estic decantant més també cap al cas de l'Olga. Hi ha gent que està molt, però molt enganxada. Jo directament l'obro, ja me'n vaig a fer altres coses... Eh... A, fer, no sé, a la web, a buscar altres coses perquè al final sí que ha un moment que l'explotes molt però ja arriba un moment que ja ha... tinc altres interessos per fer a l'ordinador mm -hmm. Però jo... Martín, no ens has dit què és el que més t'agrada L'Òlgans lli... explicava que era l'esport, el seu germà que aquesta inquietud la tenia més en àmbit cultural més monos per entitats. i tu? Jo també, més cap a moure i fer coses, col·laborar amb el, amb el poble que és ara quan ho podem fer, quan encara tenim molta, possi molta possibilitat de fer-ho. Molt bé. Doncs bé, Martí, em sembla que és moment que ens comentis un tema musical que hem escoltat, d'en Peter Pan, que de vegades ens parla d'aquella doncs, gent que es queda estancada en una etapa, oi? Doncs bé, Peter Pan és més aviat el canvi que hi ha entre l'adolescència i l'adulta i és quan la mateixa persona se n'adona que, que ha passat ja una etapa i que l'ha de deixar estar i és quan s'acomiada de l'etapa de l'adolescència, ja se'n va cap a l'adulta perquè arriba un moment que ell mateix ja se n'adona que ho ha de deixar, perquè la vida continua. Uh -huh. La vida continua i s'obre una nova etapa. Doncs bé, gent, aquestes les perspectives que d'entrada ens aporten aquests joves. Com se senten, com viuen i com entenen la seva realitat? Olga, quina és la teva realitat? Com és el teu dia a dia? El meu dia a dia? Bé, bueno, el dia a dia és, és quasi el mateix, sempre, no? Sempre hi ha coses que un dia et lleves i dius, ai, mira, això... Avui m'agradaria fer això, i un altre dia et lleves i dius, "Oi, ai, això... No sé. Però el dia a dia és molt maco, molt maco. Sempre tens dies millors o pitjors, evidentment, però és molt maco, molt maco, el dia a dia. El dia a dia, per si sol, ja val la pena, no? Sí, sí, o sigui que sí. Aquella gent que espera la setmana per, perquè arribi el cap de setmana, què els diries? No cal, ja arribarà, el cap de setmana ja arribarà. O si sigui, tu l'esperis o no, arribarà igualment, més tard o més d'hora. No hi soluc pensar, potser hi penso més el divendres, mirar ara ja cal el cap de setmana, però al llarg de la setmana penso, mira, demà més dimecres, faré això, això i això, i si això no ho puc fer, doncs mira, tu ja ho farem un altre dia. O allò que et diuen, mira, que això avui no ho podrem fer, doncs bueno, doncs ja ho farem demà o, o quan puguem, o allò que volen anar molt ràpid. Allò, ai, ara fem això, tranquil. Tenim molts dies per fer-ho. Doncs ja ho veieu, aquesta visió d'una persona jove amb molta experiència, una persona que ens parla doncs, i pot donar moltes lliçons a molta gent madura, doncs, que sembla que viu només esperant el que vindrà. Olga, molt profundes les teves paraules. I sembla que és moment de que tenim una trucada. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona Bé, tarda. Acabes de dir tot el que volia dir jo. Ah, sí? Tens unes persones eh, que són molt madures, tant l'Olga com el Miquel Àngel ja fa molts anys, que, que va demostrar que la vida era per fer alguna no per fer el gamberro i esclar, és clar, això no et trobaràs molts eh? com els que tens van bueno, com el, el, el, el, el Martí també, el Martí també. també. <susurra> persones així que es vulguin dedicar amb la societat no en trobaràs gaires i, esclar, això seria el bonic per a tothom, no pels joves sols, sinó pels grans també, que cada cop n'hi ha menys, no? Uh -huh. Per això, bueno, és que Olga és, ja dic, és, és un, un, un vin amb, amb una matrícula d'un 10, no? I, I el Miquel Àngel, al seu temps, va ser, bueno, eh, bueno ara també, per això, el seu, quan era nano petit, el jovenet, eh, era, era, era una espasa, no? Només felicitar-los que, que vagin continuant amb aquest camí, que jo diria que és el, el més oportú que hi pot haver per poder tenir molta convivència i que vagin tirant endavant. Moltes, moltes gràcies, moltes gràcies per aquestes gràcies, paraules. Si Sí, sí. Bueno, doncs, felicitats i anar-ho fent. Mm -hmm. Vale doncs. Moltes gràcies per trucar se I dir ho sí, Perquè els sí, dos s'ho sí, sí. molt Com el Martí i els tres Són grans exemples de persones joves Amb moltes ganes de canviar el món Que sí, que sí que, que això ja, ja, ja, ja ho vaig veure bueno, El Miquel Àngel primer eh, Que ja el trucava quan, no sé devies venir, Quan tenies 17, 16 anys No, que va Mero. Tenia l'edat d'ara de la meva germana ah, sí. Perquè ara tot just farà 10 anys que, que volto per aquí O sigui, tenia 14 15 anys doncs, donc, mira ja, sí, sí. llavors ja el trucava perquè bueno, va encantar uh. i a més a més és que la veus amb la seva vida no és ara perquè sigui a la ràdio, la seva vida és vida exemplar eh? vida de, de treball, vida d'estudiar vida de, de, de moure's a tot arreu a totes les entitats i esclar, això no, sé, no se'n troben gaire uh. i esclar, has buscat aquí ara doncs, tens 10 persones que no n'hi no han gaires al poble <ríe> per això, bueno que veure si es van emmirallant molt bé. Bueno, Moltes, gràcies. Moltes gràcies. Johnny. Moltes gràcies. Deu. Adeu. adeu. adeu. adeu. doncs bé, després d'aquesta trucada jo crec que els dos s'ho es mereixen que els hi diguin, de vegades a la gent jove, que fa les coses molt ben fetes i els dos són un exemple d'aquesta vida de servei, de fem per la comunitat pels altres, no només per ell Miquel Àngel, quin passat tens tu de jove? Com era el teu dia a dia de jove? Explica'ns-ho, l'Olga de... ha explicat com era el seu dia a dia i el teu dia a dia? Bueno, no ha canviat pas gaire tampoc, jo crec que si fa no fa encara continuo fent les mateixes coses que feia fa 10 anys enrere quan tenia 14 perquè és que gairebé he tingut <ríe> els llocs on, on estic um, pràcticament són els mateixos d'on soc ara sí que hi ha algunes coses noves eh? però, però sempre m'he mogut pel mateix àmbit he fet moltes coses similars hi ha hagut temps que he compaginat estudis en feina a més a més amb les hores que, que em comporten estar doncs amb això amb les entitats on estic involucrat i en les quals doncs, doncs, sempre intento fer um, poder -m involucrar i poder-hi estar i poder fer feina, que per alguna cosa hi estic, és per treballar-hi. I, I bé, bàsicament, el que et deia, vull dir, fa, fa uns anys feia això i ara ho vull continuar fent, igualment. Mentre es pugui i em deixin, uh, aniré fent el mateix camí. Molt bé. I així sigui els dos un model. Martí, el teu dia a dia, com és el teu dia a dia, Martí? Com el vius? Molt, molt complet, jo. Sí, sempre extraescolars, eh, entitats i, i feina. Sempre intentar trobar-hi aquell punt de, de diversió amb tot i sempre separar l'institut de tot l'altre és a dir, aneu complementant amb diferents activitats, tots tres, el que és el vostre dia a dia, no? Mm. Doncs la vida acadèmica de l'Olga ve d'anar a l'institut com la vida del Martí, però es complementa amb moltes altres coses, no? I amb petites responsabilitats, perquè són joves tots tres doncs que formen part de moltes entitats, però com deia en Miquel Àngel amb paraules molt maques, si va per treballar-hi és a dir, per implicar-s'hi, per fer i aquest és el, el dia a dia que més costa. Per què? Per què penseu que diuen que la gent jove no és responsable? Perquè s'apunta i es desapunta? Perquè vén ni per què no venen. Què els diríeu? Jo crec que la gent té un, un punt de visió dels joves molt diferent del que realment és. Jo diria que els joves són bastant responsables en segons quines coses sí i altres potser les deixem una mica més aparcades. Hi ha gent que fa moltes coses al dia a dia, institut extraescolars, i en canvi gent que no fa res, que bueno, va a l'institut quasi de publicació. Però bueno, això no vol dir que si un no fa això, no fa extraescolars, l'altre tampoc. O sigui, si un jove no fa això, tots els altres tampoc. Jo crec que tots els joves tenim mentalitats diferents i extraescolars diferents. Uh -huh. I un punt de visió molt diferent. Molt bé, i en Miquel Àngel ens apuntava. I aquest complement de treballar, què aporta a un jove? Doncs quan arriba un moment en què dius, bé, estudies, però també ho complementaràs doncs, treballant amb una petita responsabilitat. Mm. Quina va ser la teva experiència? Home, doncs en aquest àmbit sempre aprens coses noves. Tenir a vegades una certa responsabilitat eh, també t'obliga a estar pendent d'altres coses, de diferents tasques i crec que, que que és bo tenir responsabilitats perquè també estàs més alerta de moltes coses i també et fa com una petita formació pel que pugui ser més gran quan tinguis una feina. Sí. Mm -hmm el treballar o formar part del món laboral encara que un sigui jove doncs el fa veure amb una perspectiva una mica diferent no? mm. potser pot apropar-te a la realitat dels teus pares quan un ets jove i comences a tenir una feina Sí, comences a veure les coses també diferents eh? i més quan, quan també comences a tenir un sou que bueno, l'has de començar a invertir veus eh, que si una cosa per peles no te les pots comprar doncs bueno, tant has d'estar i poder-te poder la comprar quan puguis quan puguis estalviar, que això també és una cosa que vas aprenent quan vas treballant de jove mm, el, el fet d'estalviar i, de, i de no malgastar els diners <laughs> perquè hi han unes prioritats i primer són aquelles prioritats i després ja vindrà tot el altre um, ja no sé què estava dient però... <laughs> la importància de que de, de formar part de la vida laboral exacte, doncs crec que que, bueno, que s'hi ha de passar i tampoc arriba un moment que no has de dependre tant del, dels pares, perquè els pares també eh, tenen un, un, eh, bueno, han de pagar d'altres coses, com per exemple el manteniment nostre també, que és important. I si tu tens una feina i et pots pagar les teves coses, doncs els pares també van un mica més descansats. Exacte. Així ajudem a tota la família. Mm -hmm. I tu, Martí, ens vols dir alguna cosa del que aporta la vida laboral als joves? en Martí, mentrestant, rumia i ens buscava un altre tema musical què et sembla, Martí? Anem amb una mica de música? sí, anem amb un tema musical havíem pensat un altre però hem canviat, hem canviat totalment de rum, hem triat un tema gens volum, Stay the Night veiem què us sembla tornem aquí després d'escoltar l'escoltat James, Un... James, James Blunt. Un James Blunt. God you are James Blunt, i sortir James Brut. Bueno, don's mire. Pobre noi, espero que renti. <laughs> Bé, perdoneu, ha sigut un moment, sí, amb parèntesis ja està, ja hi rigo prou, s'ha acabat. Soc Sèria i aquí estem fent un programa de ràdio, i és que avui parlem dels joves, i sembla que amb els joves, doncs, una relaxi. Doncs veieu, ja veureu, que jo ja tinc una edat, però aquest esperit jove encara el conservo. Hem parlat dels de joves, com se senten, què fan, com creuen, i ens han donat la seva experiència. Però no hem parlat del valor de l'amistat, perquè els amics hi tenen molt a veure. Quan un és jove sembla que de vegades, diguem, és que quan un... És adolescent, els seus amics, el seu grup d'amics, el compartir-ho amb les amigues, com ens deia l'Olga. Elles es queden mentre jo me'n vaig a jugar a futbol, ens explicava ella del record de la seva infància. Doncs bé, l'amistat té un valor molt important. Els amics que sembla que fas quan estàs a l'escola o quan estan els primers anys, doncs són persones que t'ajuden a compartir aquells moments. Aquests canvis, canvis que són físics, però són canvis que a poc a poc et van convertint en un adult. Doncs bé, per parlar de l'amistat tenim un conte preparat, un conte que en Miquel Àngel, el nostre narrador, ja té a punt. Espero que us agrada. cuento que os explicaré hoy por tu partitul dos duendes y dos deseos y digo así una vez hace mucho muchísimo tiempo tanto que ni siquiera existían el día y la noche y en la tierra sólo vivían criaturas mágicas y extrañas dos pequeños duendes que soñaban con saltar tan alto que podrían llegar a atrapar las nubes un día la granada de los cielos los descubrió saltando una y otra vez en un juego inútil y divertido a la vez, tratando de atrapar unas ligeras nubes que pasaban a gran velocidad. Tanto le divirtió aquel juego, y tanto se rió, que decidió regalar un don mágico a cada uno. ¿Qué es lo que más desearí, desearíais en la vida? Solo una cosa, no puedo darte más, preguntó al que parecía más inquieto. El duende, Emocionado por hablar con una de las grandes hadas y ansioso por recibir su deseo, respondió al momento, saltar. Quiero saltar por encima de las montañas, por encima de las nubes y el viento y más allá del sol. ¿Seguro? Dijo el hada. ¿No quieres ninguna otra cosa? El duendecillo, impaciente, contó los años que había pasado soñando con, aqu con aquel don y aseguró que nada podría hacerle más feliz. El hada convencida, sopló sobre el duende y al instante este saltó tan alto que en unos momentos atravesó las nubes, luego siguió hacia el sol y finalmente dejaron de verlo camino de las estrellas. El hada, entonces, se dirigió al otro duende. ¿Y tú qué es lo que más quieres? El segundo duende, de aspecto algo más tranquilo que el primero, se quedó pensativo. Se rascó la barbilla se estiró las orejas, miró al cielo, miró al suelo, volvió a mirar al cielo, se tapó los ojos, se acercó una mano a la oreja, volvió a mirar el suelo, puso un gesto triste y finalmente respondió, «Quiero poder atrapar cualquier cosa, sobre todo para sujetar a mi amigo. Se va a matar del golpe cuando caiga». En este momento comenzaron a oír un ruido, como un gritito en la lejanía que se fue acercando y acercando, sonando cada vez más alto, hasta que pudieron distinguir claramente la cara horrorizada del primer duende ante lo que iba a ser el tortazo más grande de la historia. Pero el hada sopló sobre el segundo duende, y este pudo atraparlo y salvarla a la vida. Con el corazón casi fuera del pecho y los ojos llenos de lágrimas, el primer duende lamentó haber sido tan impulsivo y abrazó a su buen amigo quien por haber pensado un poco antes de pedir su propio deseo, se vio obligado a malgastarlo con él. Y agradecido por su generosidad, el duende saltarín se ofreció a intercambiar los dones, guardando para sí el, in el inútil don de atrapar duendes y cediendo a su compañero la habilidad de saltar sobre las nubes. Pero el segundo duende, que sabía cuánto deseaba su amigo a aquel don, decidió que lo compartirían por turnos. Así, el sucesivamente, uno saltaría y el otro tendría que atraparlo, y ambos se serían igual de felices. El hada, conmovida por el compañerismo y la amistad de los dos duendes, regaló a cada uno los más bellos objetos que decoraban sus cielos, el sol y la luna. Desde entonces, el duende que recibió el sol salta feliz cada mañana, luciendo ante el mundo su regalo. Y cuando tras todo un día cae a tierra, su amigo evita el golpe y se prepara para dar su salto, en el que mostrará orgulloso la luz de la luna durante toda la noche. Escoltar aquest conte. Dos fullets, dos desitjos. I és que els fullets sempre estan al bosc i sempre tenen ganes de jugar. Podríem dir que són com infants, sempre amb aquestes ganes, aquesta voluntat, i necessiten una mà que els posi límits. Doncs bé, quan un és nen, necessita que els seus pares li diguin fins aquí pots fer i fins aquí no. I quan un és adolescent, doncs aquesta, de vegades, rebel·lió, intenta demostrar o intenta negociar amb els seus pares que els límits ja se'ls sap posar. Doncs bé, tot això ens ve perquè... Aquests joves els hem de donar uns valors, un dia a dia, una constància, un conviure amb ells, un deixar provar, un confiar. I de vegades sembla que les persones adultes costa una mica confiar a deixar en les seves mans aquesta responsabilitat, aquesta llibertat. Doncs bé, el que hem de fer i el que hem de tenir clar és que els joves tenen les idees molt clares, el que volen i el que no. En aquest conte ens parlen de somnis, aquests follets, tenen ganes o tenen... El seu somni és saltar per sobre els núvols. No sé si diu fins i tot agafar-los. Olga, què t'ha semblat aquest conte? Què ens en diries? Home, és un conte molt maco. Molt maco aquí. Parla molt de l'amistat, l'acompanyerisme i sobretot de la confiança que tenen aquests dos follets en, si, en si mateixos. Que un salta i l'altre, que la, el que salta confia en que l'altre l'agafarà a l'aire. I, evidentment, és cert. I de, aquest conte és, és això, és l'amistat i ja no es pot dir res més El companyerisme que tenen aquests dos follets entre si mateixos Que jo crec que nosaltres també els hauríem de tenir entre tots nosaltres Aquesta confiança que tenen ells dos en si mateixos Aquesta confiança és la que hauríem de tenir cadascú com si Per després poder-nos relacionar amb els altres Però de vegades, Olga quan un és jove, perdoneu, a la classe o quan es troba a l'institut o fent alguna activitat testescolar, no amb tothom et portes igual de bé. No. no. Perquè cadascú, tu deies abans molt ben dit, cadascú té la seva mentalitat i les seus gustos o li agraden unes activitats o unes altres, o potser no li agrada fer activitats i prefereix doncs, fer, com jo dic als meus alumnes, visca el tombing, però els encanta estar estirat del sofà, o visca l'opinologia, parlar de segons quines coses doncs, que no tenen ni més ni menys és parlar per parlar. Doncs bé, hi ha gent doncs, que té la seva perspectiva. Olga, però quan hi ha conflictes o la classe sembla que està en boca de tothom, no? doncs que hi ha joves doncs, que no respecten, que no fan amb els pares, que entre ells busquen baralles. Tu què ens diries? Què valores? Aquests, aquests nens, jo crec que quan siguin grans tenen que valorar les coses perquè ara de petits, no, bueno, de petits entre cometes, no valoren res. O sigui, el que volen o sigui, vull això, a l'instant ho tenen i això quan siguin grans no ho tindran, la majoria de coses no les tindran, en canvi jo crec que m'han educat d'una manera que valoro les coses o sigui, em regalen una cosa i la valoro perquè sé que me l'he guanyat i quan sé que no me l'he guanyat, bé, em fa il·lusió, però no tanta i després amb una altra cosa la compenso i això jo crec que a la llarga em servirà I amb les, teus, amb les teves amistats, amb els teus amics de què parleu? Què és? Com és una conversa? Perquè diguis aquesta és amiga meva, amb aquesta hi comparteixo i amb aquesta no. Sí, hi ha diferents temes a parlar. O sigui, amb aquesta, amb aquesta noia jo li dic una cosa i amb, amb l'altra una altra però ara el, el tema quotidià, bueno, els nois, uh -huh. sí, és una cosa. I les crítiques, mira aquest ara això, aquest ara porta allò l'altra. i poca cosa més. I els estudis, molt poques vegades, però també dels estudis i música. Música, nois i criticar, jo crec que són els, els tres temes principals que parlem. Molt bé, o sigui, hi ha algun punt que us fa trobar en comú? Hi ha molta diferència entre nois i noies, Martí, tu què ens hi diries? Quines són els temes de conversa entre els nois? Home, jo crec que més o menys són els mateixos. Música, uh, nois tampoc... també, parleu de nois? No. Tantí no que, esclar, tampoc la colla no som tot nois. Sempre estem barrejats i, és clar, sempre hi ha aquests temes. Uh -huh. Sempre surten tots aquests temes. Abans que dèiem, parlàvem de què fien els adolescents, que les seves activitats, que sempre hi ha punts que tu passes malament perquè la gent et critica. Uh -huh. Hi ha una frase de Paulo Coelho que diu "Enfront el teu camí coratge, no tinguis por de les crítiques dels altres i, sobretot, no et deixis paralitzar per les teves pròpies crítiques. Potser aquesta frase també donaria una força per iuu manera i em reflexa perfectament el que li pot passar a un adolescent uh -huh. i sobretot deixars tirar sempre endavant que si tu tens uns gustos o tens unes coses que fas i a altra gent o li fan o, no, o potser no troba el sentit perquè fas això. Hi ha la gent que et respecta i la gent que, que et critica. Potser uh -huh. aquest, sempre hi ha un mur entre la gent que directament es dedica a criticar totalment i que sempre, bueno, ara vaig que fotre aquest, ara aquest, uh -huh. i que arriba un moment en què tu has de deixar-los cantar, que vagin fent, i tu fer les coses que a tu t'agraden, perquè a tu t'agraden. Molt bé. D'aquesta manera, doncs, els joves ens ajuden, i en Martí ha sigut ell que en aquesta frase ens fa pensar, no? Aquella frase o aquell llibre que diu Atreveix-te a ser tu mateix. Miquel Àngel, tu què els hi diries en aquests joves que pugen? <laughs> els hi diries moltes coses. <laughs> bueno, no ho sé. Ara mateix sempre m'agafes amb aquelles preguntes que no sé mai cap on encara, saps allò? Cap bueno, on vulguis. Ara que has de respondre, no ho sé. Um, a veure, és que, clar, hi ha joves de tot. Hi ha joves que els hi diria... Em sembla que vas per mal camí. Vigila, que te la fotràs. I n'hi ha altres que... Que, bé, que els encoratjaria a tirar endavant amb les tasques que estan fent i, i, i bé que, que disfrutin de l'adolescència que només n'hi ha una perquè moltes vegades les coses que fas d'adolescent no les pots fer quan ets més gran vull dir que també, que també visquin una mica aquest, aquest moment però que el visquin amb, amb, moderació. amb moderació i ja et dic, bàsicament bàsicament això doncs ja veieu, l'adolescència és una etapa que hem de viure, que hem de gaudir, gaudir en mesura, deixar portar, disfrutar. I com deia l'Olga, que el dia a dia és el més important i que jo estic vivint i no m'estic preocupant per el demà. I com diu Martí, jo faig les coses que a mi m'agraden, que mi em venen de gust. Perquè així un va fent-se aquell madur doncs, que arribarà a ser el dia de demà la persona adulta amb aquest... Amb aquesta tota integritat, podríem dir-ho. però segur que ells tres tenen algun somni. Després parlarem dels somnis, qui és la seva projecció i com us veieu d'aquí 10 anys. De tot això, després d'un tema musical, un tema que en Martí ens sembla que ens té preparat i que podríem dedicar i que podríem dedicar algú especial que avui tenim a la ràdio, que hem dit abans que demà celebra el seu aniversari i que és un tema que especialment li agrada. És un tema que a l'Olga l'omple, la veiéssiu ara, està, <ríe> està emocionada, Olga. Sí, sí, Està emocionada, <ríe> estar, és riallera i s'ha quedat així, esperant doncs, aquest tema musical. Olga, gràcies, moltes gràcies per ensenyar-nos una mica com ets, sí. per regalar tots aquests oients aquesta noia amb tantes ganes i amb tanta força, però nosaltres continuem. Després, parlant de somnis, què et sembla? Molt bé. Ara, es per tu, perfecte. només per tu, aquest tema. Quin tema li posem? El que, no son... el que no ha sonat abans, no? El 16 anyitos Com li dediquem? Ai, com... Home, ja de creer la millor germana del món i que bé que, que passi un molt bon dia demà i que és fantàstica Doncs ja ho sabeu, 16 anyitos Fui seis añitos fiera, me creí al rey del mundo con mi lema por bandera, lo que digan yo no escucho no Tracé de que no era yo Buscando esa firmeza Llegué a un lugar negro Y pensé que eso era algo a no Y sufrí de tal manera Por dejar de ser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 Siempre saca lo peor Pense la fuerza, estará lo mejor Me disfracé de uno que no era yo Buscando esa firmeza Llegué un lugar negro y pense que soy I don't need to svear I kissed you goodbye at the airport Held you so close to me, I said So here we are now And I can stop from crying, Lily And you said, hey, hey, ho, oh, you know this is the way to go You will forget about me when I'm on that plane i tornem aquí i és que mentre escoltàvem aquest tema hem tingut una bona estona i és que avui a la ràdio doncs com vosaltres jo crec que els oients de veu està percebent nosaltres avui aquí tenim un molt bon ambient un ambient doncs que és com tots els divendres però més alegria doncs perquè avui l'Olga ha vingut amb nosaltres perquè en Miquel Àngel està aquí i això sembla que en Martí a mi ens alegra una mica tot i que doncs les circumstàncies de vegades doncs no són del prou òptimes ens ha saltat un tema el tema musical doncs de vegades no els troba de vegades salten els micros o ens ve un atac de riure perquè ens equivoquem d'una paraula. Doncs veu, la vida és així de rica. La vida ens porta moltes experiències. Experiències que ens fan créixer. Experiències que, tot i tenir l'edat que tenen, aquesta gent, doncs, tenen molta bagatge i poden ensenyar moltes, moltes coses i ens les ensenyen fent en el seu dia a dia. Ens deia la primera trucada d'avui que els felicitava. perquè els dos han sigut models? Perquè els tres, podrien dir, són models a imitar per tota aquesta gent jove. Doncs bé, jo els hi dic que hem rebut una segona trucada que també els felicitava. Felicitava especialment a l'Olga per demà, el seu aniversari, per aquest dia tan especial que té i que l'està celebrant així, d'aquesta forma informal amb nosaltres a la ràdio, però, a més a més, doncs per la seva experiència i perquè tots tres estan fent d'avui un programa fantàstic, així que nois, ho esteu fent bé els tres. I ja sabeu que jo pregunto inesperadament. Doncs bé, abans us avançava que parlaríem de somnis, perquè estem parlant de com ens sentim, com som, com som els joves, però i de qui... No sé, quan ja no siguem tan joves, com serem d'aquí 20 anys o com ens sentirem? Què, Martí? Tu què em dius? Com et veus? Home, jo em veig segurament molt canviat, però amb els mateixos gustos que crec que tinc ara. Jo espero que d'un futur em pugui almenys dedicar a algú relacionat amb això, amb els, meus, amb els meus hobbies i que estan fent ara, estan marcant durant tota aquesta etapa, que podrien ser ràdio, podrien ser... Qualse... totes tot aquestes coses i buscar una professió que em diverteixi, que m'ho passi molt bé. I aquest podria ser un dels meus somnis. Doncs ja ho veieu, aquesta és la projecció del Martí, que de d'allò que d'ara de jove l'està marcant perquè és el que va donant brot d'aquell sentit en el dia a dia que té, doncs que el dia de demà doncs, pugui convertir-se en aquesta, la seva vocació, la seva professió, perquè gaudeixi. Esperem que així si sigui, Martí, segur que ho aconseguiràs. Miquel Àngel, i tu, com a veus d'aquí uns quants anys? Eh... Um quants... Eh, abans estic 20, eh? Doncs Digue, va, de qui 44, anys, no bé. ho sé. Home, jo espero veure'm amb bona salut i treballant i gaudint d'allò que m'agrada. Això espero. De la família, dels amics, de la feina i, i de tot una mica. De tot una mica anar gaudint i aquestes parcel·les doncs que estan tan plenes. Mm? Mm -hmm. Suposo que hi haurà de tot, hi hauran moments bons, dolents però bueno, això forma part de, del dia a dia del de de dia a dia bueno, també esperem que es així i l'Olga, com es veu d'aquí 20 anys? jo com el Martí, molt canviada amb la... però també amb els mateixos gustos que tinc ara, potser algun m'agradarà més o menys però, no sé hi ha moltes coses que, que m'agradaria fer de gran, coses que no podré fer, evidentment, i coses que segurament que m'aniran sortint el, en el temps, la feina, els amics tot. Olga, explica'ls de què t'agradaria fer d'un futur perquè jo sé de què tu t'agradaria fer <ríe> i és una, és una feina molt curiosa, explica-la Jo vull ser infermera Infermera, però de quines? Infermera que van amb les ambulàncies cap aquí, cap allà <ríe> L'Olga vol ser dels serveis d'emergència Sí L'Olga li agrada la situació límit Sí, sí, sí <ríe> Em portarà pacients. <ríe> portarà pacients perquè el seu germà és aquí ja tot un logopeda. Bueno, encara no. Sí, sí, ja el tenim aquí tot un logopeda. Martí, esperem no haver de caure ni en mans de l'Olga ni a mans del seu germà. Oh. Bueno. Jo tampoc espero, eh? Molt bé. Olga, amb alguna, tu creus que hi haurà alguna parcel·la de la teva vida més definida que, que ho tinguis ara? Com? Aquesta vida professional, tu sembla que tens clar a cap on vols anar. Però potser en aficions, ara en tens vàries. Tu creus que et pots dedicar a complementar-ho amb alguna de les aficions més particularment? D'aquestes escolars, vols sí. dir? Bueno, jo les escolars les tinc com molt secundàries. No crec que de gran em pugui especialitzar en les coses que faig d'aquestes escolars. Potser sí, eh? A la vida dóna moltes voltes. Però jo diria que tinc molt clar el que vull ser de gran i el que faré de gran ara la vida és, és una tomba. Una canta de sorpresa. Sí, i podem passar moltes coses, moltes, moltes. Potser en un cert punt diré, ostres, ja no m'agrada, i mira, aquesta situació m'agrada. Però jo des de ben petita, que ho he dit, que volia ser infermera, això de les emergències, sempre m'ha agradat molt. Quan venim a una ambulància i dic, mira, cap aquí ve el meu futur. Aquí estigui a dintre. Sí. <laughs> sempre, sempre, i encara ara, quan veig una ambulància i així ens alcem, Sempre em recorda que, mira, jo estaré aquí dalt i quan veig la, la sirena també, allò que ho sents ja veus, per dintre. Veus, és que jo no això gens ni mica, eh? perquè amb l'oprensiu que sóc no podria... Pas, no, no. Va, cadascú en el superfell. Jo, per les situacions límit, les prefere... no les prefereixo. Jo sí, veus, és... l'aventura és una de les, també, les coses que m'agraden molt, molt, molt. O molt sigui, jo no podia tenir un treball assentada tota l'estona i no sé mana aurdia. Oh, tota No, no podria. Jo necessito moure'm activitat, activitat al límit. Eh, eh, no una no, no activitat qualsevol. No, no, al límit. És que ja hi hagi... Sí, eh. Això. Coses diferents, ja. I no sabe què. què passarà, no, no, no. no, no. no, no. no, no. sorpresa. Sorpresa. Sí. Molt bé, són perspectives, esperem que aquestes ganes continuïn sempre així, que d'aquí 10 anys doncs, Déu vulgui, ens podem tornar a trobar aquí amb una taula i un dia compartir us en recordeu de, doncs espero que que pugui ser o que ens ho apuntarem, això va, el dia abans del teu aniversari, d'aquí 10 anys aviam si ens a en recordem, si ens recordem i ens tornarem a trobar en, en aquí aquesta conversa. Crec que podria ser un repte o podríem convertir-ho doncs, en una rutina i que sigui cada any, doncs intentar no prendrem el contracte? Nos... Ai, el contracte no. El contracte no. el contacte no. no, això espero que no. mm -hmm. perquè nosaltres continuarem aquí creixent amb la ràdio perquè és una experiència que tots hem passat per edat molt joves en Miquel Àngel va començar quan era jovenet a la sí, ràdio any farà 10 anys. jo vaig començar a venir quan estava a l'institut i en Martí està a l'institut i l'Olga està a l'institut per tant aquesta ràdio que sembla que capta els joves que té, no, que té aquest cor tan jove doncs esperem que així sigui Martí, què et sembla? tema musical o anem acomiadant el programa? Tema musical, jo posaria. Va, tema musical. musical i després els consells. I després els consells. Els consells que avui ja tenim preparat. Doncs, què us sembla? Un tema que en Martí ens presenta, que espero que us agradi. Doncs amb um, Eminem. Love the way you lie. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's all right, i like the way it hurts Just gonna stand there And hear me cry Well that's all right Because I love the way you lie I love the way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 Go again, it's so insane Cause when it's going good, it's going great I'm Superman with the wind in his back She's slow and slain, but when it's bad, it's awful I feel so ashamed, now snap, who's acting? Yeah, them chills used to get him now you're getting fucking sick of looking at him You swore you never hit him never do nothing to hurt them. Now you're in each other's space face, spewing them in your words when you spit them You push, pull each other's hands, scratch, claw, pit them, throw them down, pit them So lost in the moments when you in them, Mr the phrase that the break controls your boat So they say it best to go your separate ways Guess if they don't know you, cause today, that was yesterday Yesterday is over, it's a different day It's not like broken records playing over, but you promised them Next time to show restraint you don't get another chance like there's no Nintendo cane but you loud of cane now you get to watch a leave out the window guess that' why they call it window pane just gonna stand there and watch me.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 Just call! i tornem com, a, com la people que diu el Macaco doncs diu que la vida en Macaco amb aquesta cançó ens diu que la vida doncs, són petits moviments amb reacció, diu que són com grans ones que una a l'altre doncs fa el mar doncs bé, aquests joves que van canviant el món a poc a poc en el seu fer ens tenen preparats alguns consells oi Miquel Àngel? Sí guna coseta. bé i jo com a consells avui eh, us porto com millorar l'autoestima de l'adolescent. Que crec que, que que és important. de fet l'autoestima és, la, és la imatge que tenim. De, de nosaltres no? l'autoestima justament és la valoració que fem de com nosaltres som sí. l'autoestima dels adolescents doncs, es pot veure afectada, positivament o negativament segons els comportaments que veu al seu voltant dels pares, dels professors, dels amics i de fet els elogis els retrets, les mirades eh, poden transmetre missatges positius o negatius segons la forma o la intenció amb què els transmetin i aquests missatges seran portadors de sentiments de seguretat, acceptació o afecte o, pel contrari, de rebuig o inseguretat. Uh, jo us porto vuit accions concretes que són desitjables a realitzar perquè els adolescents ens doncs, desenvolupin una bona... Una vida saludable. Sí, podem uh -huh. dir així. Una, per exemple, és elogiar i no ridiculi... Re... ridiculitzar. <laughs> Vale. Bueno, a aquesta edat doncs, necessita que se li reconeguin les petites coses que fa diàriament i que de vegades doncs, ens passen desapercebudes als adults uh, però diu que tant mateix hem d'evitar l'elogi excessiu perquè l'elogi ha de ser sincer, sense exageracions i destinat a aquells comportaments que volem augmentar si una cosa ja l'està fent bé no cal que li anem recordant contínuament com de bé actua si ha alguna cosa que no d'allò no, no, no, ho no. dius, eh? jo en això afegiria doncs, que és molt important aquest elogi i sobretot i és a les, edats, a les primeres edats a l'edat temprana no? uh -huh. és a dir, quan una arriba a ser adolescent ha de tenir aquesta autoestima doncs prou segura perquè ha de tenir una concepció d'ell mateix real ni amb faltes a les expectatives, ni amb creient que és menys del que realment és. No? Un ha de ser i ha d'haver-se vist així perquè l'entorn ha d'haver ajudat a haver-ho fet d'aquesta manera. I quan un és infant i de vegades penseu, quan un és nen, nen, nen, nen, els seus, les primeres paraules que aprèn a comprendre és no. No toquis, no facis, no fiquis, no, no, no, no. De vegades els nens només reben aquest no moltes vegades i això fa que aquesta projecció negativa se la vagin incorporant a dins. Si no tenim una vida cel·lulable i els nostres pares o les persones que tenim al costat exageren aquest elogi en comportaments que jo ja tinc apresos, l'infant no pren consciència de que sí que ens estan ajudant a, a fortificar. No? Llavors per això és molt important quan un arriba a l'edat adolescent que aquest elogi doncs, sigui equilibrat. Mm. Molt bé, molt bé. <ríe> Quin consell més? Uh, L'altre uh, que s'ha accionat és millorar la seva imatge personal. Perquè, de fet, l'aparença personal és important per estar a gust amb mateix i no hem de valorar les persones per la seva aparença física, és cert, però això tampoc vol dir que haguem de descuidar la nostra imatge. Cal ensenyar-nos normes sobre la higiene personal, neteja, el vestit, l'aspecte exterior, explicant-nos com una bona imatge pot millorar les relacions socials amb els altres. De fet, durant l'adolescència les glàndules sudoríperes es tornen més actives i la composició de la suor doncs, és diferent a la d'un nen petit, per la qual cosa doncs, la suor comença a fer olor. És important en aquests moments eh, acostumar-los a dutxar-se diàriament, així com netejar-se a fons la cara per evitar al màxim l'aparícia de l'acné. Una altra és ajudar-lo a tolerar frustracions. Perquè no sempre aconseguim el que volem, i això no ha de ser motiu d'infelicitat ni d'alteració del nostre comportament. No s'ha de desanimar o deprimir si no aconsegueix una cosa que no desitjava. Um, també eh, el fet d'ensenyar-lo a donar-se de les seves emocions i sentiments. Perquè les emocions de vegades ens poden impedir actuar fent servir la raó. I cal reconèixer que actuem sota la influència d'aquestes emocions no sempre és fàcil. I hem d'ensenyar als adolescents a ser conscients de les seves emocions. També una altra cosa és evitar la, la sobreprotecció. De vegades oferim una ajuda excessiva als nois, o encara pitjor, els hi donem tot fet. Els nois sobreprotegits no tenen iniciativa, necessiten contínuament que algú els hi digui què han de fer i com fer-ho. Una mica d'ajuda està bé, però sense passar-se, perquè eh, cal que aprenguin a espavilar-se, i fins i tot els nois que pateixen alguna deficiència o malaltia. Um, també els adults hem de ser bons models d'autoestima perquè els adults som el mirall on ell es reflexa. Confia en nosaltres per donar-li seguretat, protegir-lo de les sevesports i ajudar-lo a solucionar els problemes. I ens ha de veure segurs de nosaltres mateixos per tal de sentir-se segur d'ell. I ah, me'n queden dos. Ah, que un és interessar-se per la seva vida escolar, que durant moltes hores durant les moltes hores que l'adolescent passa a l'escola, passen coses que afecten positivament o negativament el desenvolupament de la seva autoestima. No està de més interessar-nos pels seus estudis i per les relacions que té amb els seus companys. En alguns treballs de l'escola pot ser que tinguin dificultats. Doncs, hem d'ensenyar-lo a pensar en positiu. Els pensaments i comentaris de caràcter negatiu no l'ajudaran i només serviran per desmoralitzar-lo. Per altra banda, és bo reconèixer i facilitar-lo pels seus èxits escolars. I, finalment, eh, com a consell, és fomentar l'autonomia personal. Els nois han d'aprendre a cuidar d'ells mateixos i per això els hem d'ensenyar les habilitats i coneixements que necessiten i fomentar que els puguin posar en pràctica. Això inclou habilitats tècniques, organitzatives, la capacitat de planificar projectes, l'habilitat de relacionar-se amb les persones, de parlar en públic, eh, entre d'altres. I també coneixement d'urbanisme i fins i tot hàbits alimentaris, higiènics o de salut. I aquests són els consells d'avui. Aquests consells que ajudaran doncs, a, a treballar aquesta autoestima i a potenciar aquest equilibri emocional dels joves adolescents, que és quan més canvis es troben. Parlàvem de canvis físics, parlàvem fins i tot de les glàndoles sudoríperes. Doncs bé, és així doncs, que aquests joves adolescents físicament estan tenint molts canvis. En pocs anys passen, deixen de ser aquella nena o aquell nen per convertir-se doncs, en un home o dona, i ho dic així entre cometes, doncs, perquè no acabem de ser fins acabada aquesta etapa de la pubertat que passen els 20 anys, en què un acaba de formar-se íntegrament. No? Doncs bé, Olga, què els dius a aquests oients? Què els dic de... De consell, de vida, d'experiència... De consell, mira, de consell que visquin la vida tal com és, o sigui, no intentin fer-la d'una altra manera, uh, que no intentin fer-la com no és, diguéssim, d'aquesta manera. I que no, aquest és el consell, i no sé més què dir-te, o sigui que sí. diries que cadascú sigui autèntic, no? Sí, o sigui, no no sé fals. O sigui, mira, amb aquesta persona em, em porto així, que perquè sóc d'aquesta manera, però amb aquesta no. Amb aquesta em comparo d'aquesta manera perquè així li caig bé. No. La gent és com és i t'han te, de caure i ells tens que caure tal com ets. No tens que ser una altra persona davant de, dels altres. Si el que ha dit el Martí, si t'agrada això, pues t'agrada. I si tu et diuen, ai, mira això, ai, no m'agrada així, no et queda molt malament. Si hagués de fer cas de totes les crítiques que jo tinc, ja no sabria ni com anar vestida, mm -hmm. perquè no podria. Tota la, tota la, hi ha sempre gent que et diu que una cosa és molt maca, hi ha gent que, dolent, que et queda molt malament, però hi ha moltes maneres de dir-ho, moltes, i jo crec que hi ha gent que t'ho enfoca de la pitjor manera possible, hi ha gent que t'ho deixa anar més suavell que t'ho prens d'una altra manera. Llavors, hem de veure um, que les persones quan ens deixen en aquests comentaris sí i que no els, els, els adolescents és molt comú entre uns i altres doncs, dir, i fer... Doncs, aquesta crítica que abans parlàvem no? no és pas crítica per fer mal a l'altra persona però de vegades doncs, poden sortir comentaris desafortunats, podríem dir-ho sí. així. Sí, sí. Doncs, bé, hem de pensar que són perquè aquestes persones encara no tenen prou seguretat amb si mateixes per poder-se doncs, dedicar a si sí i adonar-se que realment és el que val valor. I per això doncs reflexen en l'altra o projecten a l'altre. Martí, tu què els hi diries a aquests joves, a aquesta gent? Ah, quin consell donaries als nostres oients avui? Que anem creixent, anem canviant de forma i ens aborden algunes habilitats que han de ser corregides. No sempre escollim la millor solució, però malgrat tot seguim endavant. Sempre hem d'intentar seguir alçats, seguir amb el nostre pensament i sobretot que no ens deixin caure les persones que ens critiquen. Doncs bé, jo crec que avui hem dit moltes coses i s'han dit coses molt clares. Aquests joves parlen clar, tenen molt clar què volen i el que no volen. Ens sembla que avui ens han donat una lliçó a tots nosaltres. Sallantins, Sallantines, espero que us hagi agradat tant com a mi. Moltes gràcies i fins la setmana que ve, si Déu vols. recordeu que el programa aquest el podreu escoltar en diferit a la nostra web o des del nostre Facebook i bé, diusa que us deixem fins a la setmana que ve i us deixem un tema musical de La Garta Amarillo, Hoy Si ve la pàgina medio vacía vas a tener que aprender a mirar si que no avanzan tu barquita, hay que sacar las manos y remar. ¡Oye! Si ves la página medio vacía, igual tenés que aprender a mirar. Si la máquina casi perdida vas a tener que aprenderla a arreglar. Si ves que no avanzan a tu barquita hay que sacar las manos y remar. Si te parecen igual todos los días algo tiene que cambiar, por eso no más. Deja que te lleve el viento hoy a ver el mundo entero que llegues donde quieras soy es todo lo que yo quiero. Dale su tiempo al tiempo hoy porque en el mundo entero Siempre hay un rumbo nuevo donde mirar si ves tu barco dejado la deriva vas a tener que tirarte y nadar Si ves subir la presión de cabina igual va a haber que pensar en saltar Si ves llorar Cochabamba Bolivia vas a tener que aprender a pelear Si ya te cansa la vaina calima y no sabe para dónde tirar Si ves que la no vanzan a tu barquita hay que sacar las manos y remar Si te parecen igual todos los días algo tiene que cambiar por eso no más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 Deja que te lleve el viento hoy. A ver el mundo entero voy. Y llega donde quieras, soy porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo donde mirar. Y deja que te lleve el viento hoy a ver el mundo entero. Que llegues donde quieras, soy es todo lo que yo quiero.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 en el mundo entero voy y llega a donde quieras hoy porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo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 Salent 107.6 FM